Diana uzsonna meghívásának tragikus végkifejlete. A zöld manzárdos házban mese éppen köszöntött be az október. A völgyben a nyírfák lombja napsütötte aranyszínre fordult, a gyümölcsös mögött a juharfák bíborvörös és az ösvénymenti vad Bronzosan zöld és ezerféle sötétpiros piros színárnyalatban pompázó koronája az őszi napfényben sütkérező mezők zöldjét övezte. En szépségre éhes tekintete boldogan itta be ezt a látvány. Ó, oh, Marilla! kiáltott fel egy szombat délelőtt, amikor csodás ágakkal megrafa betáncolta a házba. Olyan boldog vagyok, hogy egy ilyen októberes világon élhetek. Milyen borzasztó is lenne, ha a szeptemberből csak úgy minden átmenet nélkül átcsúsznánk a novemberben, nem? Nézze csak ezeket a juharfaágakat! Hát nem borzongatják meg, nem is egyszer, de többször is. Feldészítem velük a szobámat. Csak szemetes lesz tőlük minden, zsörtölődött Marilla, akinek szemmel láthatólag semmit sem fejlődött az esztétikai érzéke. Túlságosan telehordott kerti növényekkel. Egy hálószoba alvásra való nem erre. Meg álmodozásra, Marilla, és ha tudnám ennyivel könnyebb álmodozni ennyi szépséggel körülvéve, a régi kék köcsövőben állítom majd az asztalra. Vigyázz nehogy hogy elszórda leveleket a lépcsőn. Ma délután bemegyek Kármorniba a segély egy Sötétedés előtt alig ha érek vissza en. Vacsorát kell adj mettyúnak és gyerrinek, és vigyázz, nehogy hogy elfelejts leforrázni a teját, mielőtt asztalhoz ülsz, ahogy a múltkor is. Az bizony nem volt szép tőlem, mondta bocsánat kérően. Ann de aznap délután az Ibolyás próbáltam nevet találni, és ettől minden más kiment a fejemből. Matthew pedig olyan jó volt hozzám, egy hang szemrehányást sem tett, csak leforrázta a teját és megnyugtatott, hogy nincs semmi baj, majd várunk egy kicsit. Hogy gyorsabban teljen az idő, egy bájos tündőrmesét mondtam neki. Hmm, Csoda szép mese volt, Marilla. A végét ugyan elfelejtettem, ezért más befejezést találtam ki, de Matthew szerint észre sem lehetett venni. Matthew attól is ellenre ragadtatva, ha te az éjszaka közepén felkelnél, és neki látnál ebédet készíteni. De ezúttal figyelj oda arra, amit csinálsz. És bár nem is tudom, jót teszek-e vele, mert még szétszórtabb leszel tőle, de áthívhatod diana át, hogy töltse veled a délutánt, és maradjon itt Uzsonnára is. Oh, – Ó, Marilla! – csapta össze a kezéten. – Milyen tökéletesen remek! Hát mégis van képzelő ereje, különben nem találta volna ki, hogy mire vágyom. No, olyan csodálatos felnőttes dolog lesz. Ha társaságban vagyok, egy percig sem kell attól tartania, hogy elfelejtem majd leforrázni a teját. Ó, oh, Marilla, használhatjuk a rózsabimbós tejás készletet? Még mit nem? A rózsás készletet. Legközelebb mi jut majd eszedbe? Tudod, hogy az csak a lelkész vagy a segélyegyletbeliek látogatásakor veszem elő. A régi barnát vedd elő, és kinyithatod a kis sárga köcsökben eltett csereszne befőttet. Amúgy is meg kell enni már. Úgy láttam, hogy kezd romlani. És vágja a gyümölcskenyérből. Sőt, ehettek az aprósüteményből meg a gyömbéres keczből is. En elragadtatva húnta be a szemét. Elképzelem, hogy az asztal fönülök és kitöltöm a teját. És megkérdem Dajánát, hogy hány cukorral iszok. Is Persze tudom, hogy nem tesz bele cukrot, de azért csak megkérdezem, mintha fogalmam se lenne róla. És aztán unszolom, hogy vegyem még a gyümölcskenyérből, vagy a befődből. – Ó, Marilla, már rá gondolni is kész <gül> bevihetem a vendégszobába, hogy ott tegye le a kalapját, amikor megérkezik, és utána beülhetünk a szalomba? – Nem, neked és a vendégednek a nappali is megteszi, de maradt egy fél üveg a múltkori egyházközségi est után. A nappaliban a beépített szekrény második polcán van. kedvetek van hozzá, abból ihattok, és ehettek egyet -egy süteményt is. Mert Mattyú bizonyosan későn jön tejázni, mivel krumplit szállít a hajóhoz. En szélsebesen nekiíramodott a völgybe vezető lejtőnek, Adriát fürdőjén túl felszaladt a fenyőkkel benőtt gyümölcsös lejtőn, és átadta diana az uzsonna meghívást. Így aztán, alig, hogy Márilak kocsija eltűnt Kármódi irányában, Diana megjelent a második legjobb ruhájában, pontosan az uzsonna meghíváshoz illő külsővel. Más alkalmakkor kopogás nélkül szokott berontani a konyhába, de most jó nevelten kopogott a bejárati ajtón. És amikor en, aki szintén a maga második legjobb ruháját vette fel, ugyanolyan jó nevelten ajtót nyitott, a két kislányt, mintha idegenek lennének, komolyan kezet fogott. Ez a természetellenes ünnepélyesség még akkor is tartott, amikor Diana letette a kalapját a keleti manzátszobában, és illendően összeszorított lábbal tíz percen át üldögélt a nappaliban. – Hogy szolgál édesanyád egészsége? – érdeklődött en udvariasan, mintha aznap reggel nem látta volna Mrs. Barrett, amit a legkiválóbb egészségnek örvendve vígan almát szedett a kertben. – Kétűnően köszönöm kérdésed. – Feltételezem, hogy Mr. Kavberg burgonyát szállít a Lili sands -hez. nem de bár? – viszont a Diana, aki aznap reggel Matthew szekerén kocsizott át Mr. Herman Andrewhoz. Ó, hogy nem, az idén remek a burgonya termés. Remélem az édesapád termése is hasonlóképpen jó. Meglehetősen, köszönöm. Sokkal almát leszettetek már? Ó, rengeteget. Attant felem, megfeledkezve a méltóság teljes viselkedésről. Gyere, menjünk ki a kertbe, és szedjünk azokból az édes piros almák Marilla azt mondta, hogy mind megehetjük, ami a fán maradt. Marilla igazán végtelenül lelkük azt is mondta, hogy ehetünk gyümölcskenyeret, meg cseresznyebe főttet uzsonnára, de nem élik előre megmondani a vendégnek, hogy mit kap enni, így most nem mondom meg, hogy mit hihatunk, hogy emmel és esszel kezdődik, és élénk piros a színe. Én úgy szeretem a piros italokat, de nem? Kétszer jobban ízlik, mint egy más milyen színű ital. A gyümölcs töröskadozó, félig hajló ágú fák alatt olyan kellemesen telt az idő, hogy a két barátnő a délután javarészét odakint töltötte. Egy csarokban telepettek le, ahol még nem érte a fagyafüvet, és lágyan simogatott a puha őszi napsütés, és almamajszulás közben sebesen pörgött a nyelvük. Diana csak úgy ontotta magából az iskolai híreket. Gerti pály ültették, akit utál, mert folyton csikorgatja a ceruzáját, és ettől megdermed az ereiben, mármint Diana ájéban a vér és Ruby Gillis, az életére esküszik, hogy így igaz, elvarázsolta az összes szemölcsét egy kavicsal, amit a kikötőben lakó öreg méri jo kapott. A varázskavicssal meg kell a szemölcsöket dörzsölni, aztán a balvál felett hátradobni holdkor, és egy csapásra nyomavész minden bircsóknak. Charlie sloan felírták Anne tal a veranda falára, és Anne White iszonyúan dühös volt. És Sam Butler visszabeszélt óra közben Mr. Phillipsnek, aki alaposan megrakta, mire szem apja átjött az iskolába, és azt mondta Mr. Phillipsnek, hogy nem merjen még egyszer kezet emelni a gyerekeire. És Matti Andrewsnak új piros kapucnia van, meg pomponos kék átvetője, és olyan fennhordja az órát, hogy az egyszerűen émeítő. És Lizzy Wright nem beszél Mimi Wilsonnal, mert Mimi Wilson felnőtt nővére leütötte Lizzy Wright nővérének az udvarlóját a kezéről, és Enn mindenkinek hiányzik, és azt kívánják, bár csak újra iskolába járna. És Gilbert Blight. De Enn egy hangot sem akart hallani Gilbert blight -ról. Gyorsan felugrott és javasolta, hogy menjenek be, és igyanak egy kis mána szörpöt. Enn a szobai szekrény második polcán kereste először a mondott italt, de ott nem találta. Végül hosszas keresgélés után a legfelső polc legtávolabbi sarkában lelt rá. Tálcára tette, és egy öblös pohárral az asztalra állította. – Tessék, Diana, láss hozzá! – kínálta a vendégét udvariasan. Azt hiszem, én most nem iszom. Valahogy nincs hozzá kedve menni alma után. Diana kitöltött magának egy jókora pohárnyit, megcsodálta az ital élénk piros színét, és finoman kortyolt belőle. – Nagyon finom ez a mána, Sir ben mondta elismerően. – Nem is tudtam, hogy ez ilyen jó. – Örülök, hogy ízlik. így el, csak, amennyi jól esik. Bocsáss meg egy pillanatra, de ki kell fussak, hogy megpiszkáljam a tüzet. Az ember azt sem tudja, hol áll a feje, annyi a dolog egy háztartásban, nem de? Amikor a konyhából visszajött, Diana már a második pohárnál tartott, és enkinálgatásának készséggel engedve megívott egy harmadikkal is. Mindegyik poharat derekasan tele töltötte, és dicsérte, hogy mennyire finom Ennél finomabbat még nem is ittam, jelentette ki. Még missis Lindénél is jobb, pedig ő igen nagyra van a magájaval, holott az íze meg sem közelíti ezt a márna szörpöt. Gondolom, Marilla már a szörpe sokkal jobb, mint Missis Lindé, mondta a hűséges szívűen. Marilla híres a főztjéről, engem is próbált tanítani, de biztosíthatlak róladájána, hogy nincs könnyű dolga velem. A főzésben nincs igazán tere a képzeletnek. Az ember kénytelen szabályokhoz tartani magát, amikor legutóbb tortát sütöttem, kifelejtettem belőle a lisztet. Éppen kettőnkről találtam ki egy gyönyörű mesét. Azt képzeltem, hogy te súlyosan megbetegszel himlőbe, és amikor mindenki elhagy, én bátran odalépek a beteg ágyathoz, és addig ápollak, míg fel nem gyógyulsz. De akkor meg én kapom meg a himlőt, és bele is halok, és eltemetnek a temetői ezüst nyárfák alá, és te egy ültetsz a síromra, és a könnyeid elöntözött és soha, de soha nem felejted el ifjú napjaidnak barátját, aki érted áldozta az életét. Hmm, olyan szívszomorító volt, Diana, hogy csak úgy ömlöttek a könnyek a szememből, míg a tésztát kevertem. De a lisztet kifelejtettem, és a torta gyászosan sikerült. Tudod, liszt nélkül semmit sem ér az egész. Marilla rémdühös volt, és ezért nem is kárhoztatom. Próbára teszem szegénynek az idegei. A múlt héten is szőnyen megbántottam a puding öntettel. Keddem puding volt az ebéd, és a fele megmaradt, meg egy kancsó öntett. Marilla azt mondta, hogy ez még elég egy étkezésre, és meghagyta, hogy tegyem a kamra polcára, a kancsót meg le. Én meg is akartam tenni, dajana, de a kamrába menet éppen arról ábrándoztam, hogy apáca vagyok. Ó, tudom én, hogy csak katolikusok lehetnek apácák, én meg protestáns vagyok, de ez csak álmodozás volt. Szóval felöltöttem a fájtlat, hogy zárdában a világtól elvonulja eltemessen megtört szívem, és közben teljesen kiment a fejemből Marilla parancsa. Másnap reggel jutott csak eszembe, és azonnal a kamrába siettem. Képzel csak, Diana, legnagyobb rémületemre egy döglött egeret találtam a kancsóba. Kiemeltem egy kanállal, és kidobtam az udvarra. A kanalat meg háromszor is elmostam, és Marillának is meg akartam mondani, komolyan. De a teheneket fejte, és mire bejött, én már képzeletben dértündér voltam, és a fáról fára szállva, pirosra és sárgára csíptem a leveleiket, melyik hogy kívánta, és a pudingöntet megint kiszállt a fejemből. Marilla pedig kiküldött almát szedni. Nos, aznap délelőtt spencerville átjött látogatóba Mr. és Mrs. Chester. Tudod, milyen nagyvilági emberek, különösen Mrs. Chester. Marilla behívott, amikor kész lett az ebéd, és a vendégek már mindez asztal körülültek. Minden erőmmel azon voltam, hogy minél udvariasabb és méltóság teljesebb legyek, mert azt akartam, hogy Mrs. Chester igazi kis úrhölgynek tekintsen, még ha nem is vagyok csinos. A legnagyobb rendben is folyt minden, amíg be nem lépett Marilla a pudinga, másik kezében pedig a felmelegített pudingöntettel. Oh, – Ó, oh, Diana, iszonyú pillanat volt. Hirtelen eszembe jutott az egész. Felugrottam és így csikoltottam. Marilla, abból az öntetből nem szabad ennünk – Felefulladt egy egért, csak elfelejtettem előbb szólni. Ó, Diana, ha száz évig élek is, azt az érzést soha nem fogom elfelejteni. Mrs. Chester csak egyetlen pillantást vetett rám, de én attól is majdnem elsüllyedtem szégyenemben. Képzelheted, hogy kifogástalan házi a mit gondolhatott rólunk? Marillának égett az arca, mint a pipacs, de abban a percben egy szót sem szólt, csak kifordult a pudinggal meg a szószal, és behozott helyettük egy kis eperkompótot. Még engem is megkínált, de én egy falatot sem bírtam lenyelni, csak még rosszabbul éreztem magam. Amikor csesztenyék elmentek, már én a rímesen lesz időt. De milyen tejen, nem a baj? Dajna én bolyogva felállt, és aztán visszazöttyent a székre, és a fejéhez emelte a kezét. Sz -sz Szörnyen érzem magam, nyugtan nehezen forgó nyelvvel. Most rögtön haza kell, hogy menjek. Jaj, de hát tejen szó sem lehet róla, hogy elengedjenek. Létakozott kétségbe Már is megyek és hozom. – Haza kell menjek. – hajtogatta bután, de maga Diana. – Legalább az uzsonnával hat kínáljanak meg. – könyörgötten. – Hozok egy kis gyümölcskenyeret meg, cseresznyebe főttet. Feküdj le egy kicsit a heverőre, amíg jobban nem leszel. – Hol fáj? – Haza kell menjek. – ismételte Diana kitartóan, és ettől nem tágított, akárhogy is könyörgötten. Még soha nem hallottam, hogy a vendég a teját sem várta meg, siránkozott ten. Ó, Diana, lehet, hogy mégis megkaptad a himlőt? Ha igen, számíthatsz rám, hogy ápolni foglak. Soha nem hagylak cserben. Ó, csak itt maradnál uzsonnára? Hol érzel fájdalmat? Nagyon szédülök, mondta Dajanna. és valóban szédelegve állt fel. En, akinek a csalódás könnyeket a szemébe, lehozta Diana kalapját, és beréjék kerítéséig kísérte a barátnőjét. Visszafelé egész úton sírt, majd bánatosan visszatette a maradék málna szörpöt a kamrába, elkészítette Mattyunak és Jerrynek a teját, de mozdulataiban nyoma sem volt a lelkesedésnek. Másnap, vasárnap lévén, és mivel egész nap csak úgy szakadt az eső, En kisetette a lábát a házból. Hétfőn Marilla átküldte Missis Linthez valami megbizatással. En szinte percek múlva már vissza is roholt, az arcán könnyek patagzottak. Szó nélkül berohant a konyhába, és látható gyötrelemmel arcán a díványra vetette magát. – Miféle szörnyűség történt már megint? – kérleszte Marilla kétségek és rémület között hányódva. – Remélem, nem beszéltél már megint vissza linnek. De en csak még jobban rázendített. – Ann ha én kérdezek tőled valamit, akkor arra választ is várok. Ebben a minutumban őj fel, és mondd meg, miért sírsz. En úgy ült föl, mint maga a megtestesült világ fájdalom. Mrs. Lind odahátjárt Mrs. Berinél, aki borzasztó állapotban talált. Jaj, veszékelte. Azt állítja, hogy én leítettem dajánát és botrányos állapotban engedtem haza. És azt is mondta, hogy én egy istentől elrugaszkodott gonosz kislány vagyok, és soha, de soha többé nem engedi dajánát velem játszani. Ó, Marilla, engem porig sújtott a bánat. Marilla érthetetlen csodálkozással bámult erre. Hogy lejtette Dayanát? Kiáltotta, amikor végre hangjött ki a torkán. EN! Te bolondultál meg, vagy Missis Berry? Mi a csodát adtál Dayanának? Csak márna szőr, vagy semmi mást? hüppögtel. Én sem hittem volna, hogy attól is belehet rúgni, Marilla, még akkor sem, ha az ember három nagy pohárnyival iszik belőle, ahogy Dayanna. Ó, Istenem, ez pontosan úgy hangzik, mint, mint, mint Mrs. Thomas férje. De én nem akartam, hogy lerészegedjen. Még hogy részek! szamásság! Füstölgött Marilla, és sebesen átvitorlázott a kamrába, ahol a polcú lévő üvegben azonnal ráismerte a három éves ribizliborára, amivel jelentős hírnévre tett szert Avon Liban. Jól lehet, a szigorúbb elkölcsű hölgyek, köztük Mrs. Barry is elítélték érte. E pillanatban Marillának az is eszébe jutott, hogy a Málna szörpöt viszont a kamra helyett, ahogy hitte és ennek meghagyta, a pincébe vitte le. A bűnös üveget nyakorragadva visszament a konyhába. Az arca minden gyekezete ellenére is vonaglott az elfojtott nevetéstől. – En, neked valóban páratlan érzéked van ahhoz, hogy bajba kerül. A Málna szörp helyett ribiszke bortattál Dajánának. Te nem vetted észre a különbséget? – Meg se kóstoltam. – mondta én. Azt hittem, hogy ez a mána sir, olyan nagyon igyekeztem szeretően viselkedni. Diana megszörnyű rosszul lett, és haza kellett mennie. Mrs. Barry szerint meg teljesen elázott. Mrs. Lind azt mesélte, hogy amikor a mamája megkérdezte, mi a baj, csak bután vigyorgott, és lefeküdt, és óráig aludt. A mamája megszagolta a leheletét, és rögtön tudta, hogy berúgott. Tegnap egész nap keservesen fájta a feje, Mrs. Barry végtelenül fel van háborodva, és sohasem fogja elhinni, hogy amit tettem, azt nem szándékosan csináltam. Szerintem meg jóban tenné, ha diana büntetné meg, hogy mohóságában bármiből is három pohár hívott meg. Vágta rák, Marilla. Hogy bizony, három pohányi mána szörptől is rosszul lehet lenni. Ez az eset aztán remek szolgáltat azoknak, akik amúgy is rajtam köszönülik a nyelvüket a ribiszke bor miatt. Bár azóta egy cseppet sem készítettem idehaza, hogy meghallottam, hogy a lelkés sem helyesli. Csak betegség esetére őriztem ezt az együvegnyit. No, se baj, gyermekem, ne sírj már. Téged igazán nem lehet okolni, bár Isten látja a lelkemet, hogy sajnálom, hogy így történt. Muszáj sírnom, bizonygatta Megszakadt a szívem. Még a csillagok állása is ellenem van Marilla. Örökre elszakítottak dajánától. – Ó, Marilla, ez még álmomban sem jutott volna eszembe, amikor barátságot fogadtunk egymásnak. – Ne beszélj ostobaságot, én. Mrs. Barry megváltoztatja majd a véleményét, ha meghallja, hogy te vagy. Felteltően azt hiszi, hogy ez valami buta, volt vagy ilyesmi. Legokosabb, ha még ma este felmész hozzá és tisztázod, ami történt. – A gondolattól, hogy Diana megbántott édesanyja színe elég kell álljak, innen baszál a bátorságom sóhajtotta enn. – Ó, Marilla, nem menne át helyette? Ön annyival tiszteletre méltóbb jelenség. Őre biztosan jobban hallgat majd, mint én rám. – Jól van, megteszem. Egyezett bele Marilla, miután arra a megállapításra jutott, hogy így csak észszerűbb lesz. – Csak ne sírj már, en. Minden rendbe fog jönni, meglátod. Mire azonban a gyümölcsös lejtőről hazatért, gyökeresen más véleménnyel volt Mrs. Barry józanságát illetően én már messzi lőrlest a jövetelét is elész alatt a veranda ajtajában. Ó, Marilla, az arcán látom, hogy kár volt átmennie, mondta szomorúan. Ugye nem bocsát meg nekem, Mrs. Berry? Pékogy, Mrs. Berry, vágta oda kurta Marilla. Oktalanságában a párját ritkítja. Elmagyaráztam, hogy tévedés történt, és téged nem lehet hibáztatni, de egy szavamat sem hitt el. Ráadásul hosszan felhánytorgatta a ribizli boromat meg hogy én mindig azt állítom, hogy teljesen hatástalan. Én erre azt feleltem, hogy nem is arra szánták, hogy három nagy pohárral megígyom belőle valaki, és ha nekem ilyen nagy bélű gyermekem volna, egy alapos veréssel egy-kettőre kiozanítanám. Marilla ezzel dulva fullva berontott a konyhába. En pedig még zaklatottabb lélekkel maradtott a verondán ám egy perc múltán fedetlen fővel kilépett a hűvös őszi alkonyatba, és határozott léptekkel elindult a hervat lucernáson és a farünk hídon át, keresztül vágott a fenyőligeten, amelyet csak egy sápatak kis hold világított meg, amely a nyugati erdők felett alacsonyan függött. En félén kopogtatására Mrs. Barry nyitott ajtót, a könyörgő tekintetű, a félelemtől elfehéredett ajkú folyamodónak. Mrs. Berry tekintete megkeményedett, en láttán. Megingathatatlan előítéletekkel és kiírthatatlan ellenszemvel megvert asszony volt, aki sohasem tudta leküzdeni bajósan sötét, hidegen tartós haragját. Mentségére legyen mondva, hogy őszintén hitte. En előre megfontolt gonosz szándékból itatta ledájánát, és meg akarta a kislányát védeni az ilyen kislánytól, akinek társasága csak is rossz hatással lehetett rá. Mit akarsz? kérdezte mereven. En összekulcsolta a kezét. Oh, – Ó, Mrs. Berry! – mondta könyörgöm. – Kérem, bocsásson meg nekem, igazán nem akartam lerészegíteni Dajannát. hogyan is akarhattam volna. Képzelje csak magát egy árva kislány helyébe, aki kedves, jó érzésű emberek fogadta körökbe, és akinek csak egyetlen kebel barátnője van az egész világon. Gondolja, hogy éppen ő titatnál leszánt szándékkal? Én tényleg azt hittem, hogy mána szörpöt adok neki, meg sem fordult a fejemben, hogy mást iszik. Ó, oh, kérem, ne mondja, hogy soha többé nem engedi velem játszani Ha így tesz, keserves bánattól sújtottan kell leélnem az életemet. Mrs. Lind jó szívét bizonyosan megenyhítették volna ezek a szavak, de Mrs. Berőre hatástalanak maradtak, ha csak nem tekinthetjük hatásnak fokozódó bosszúságát. Enn szokatlan kifejezései gyanakvást ébresztettek benne. Szavai, drámai, gesztusai halatán láttán azt képzelte, hogy a kislány bolondot űz belőle. Ezért aztán jeges kegyetlenséggel szólalt meg. Úgy találom, hogy egy ilyen kislány nem megfelelő társaság Diana részére. Menj inkább haza, és javulj meg! En ajka megremegett. Nem láthatnám csak most az egyszer Dájánát, hogy elbúcsúzhatsak tőle? Próbálkozott ismét. Diana kármordiba ment az édesapjával, mondta Mrs. Berry, majd bement a házba, és becsukta az ajtót. En még kétségbeesésbe zuhanva tért vissza az ődbanzárdos házba. – Ó, de az utolsó reményem is, – vallotta be Marillának. – Személyesen felkerestem Mrs. berry aki igen sértően viselkedett velem szembe. Oh, – Ó, Marilla, az az érzésem, hogy Mrs. Berry nem jó nevelésű asszony. – Nincs mit tenni, már csak az imádság maradt, de azt hiszem, attól sem várhatok sokat, mert Tudja, Marilla, a szívem úgy érzem, hogy még Isten sem tud jobb elátásra bírni egy olyan megátalkodott teremtést, mint Mrs. Barry. En ne haljak ilyet! fette meg Marilla, miközben az utóbbi időben, nagy bosszuságára egyre gyakrabban jelentkező nevetési rohamot próbálta leküzdeni. De amikor aznap este elmesélte a történteket mettyúnak, szívből jövően kacogott en legfrissebb megpróbáltatásán. Ám amikor később, lefekvés előtt felsurrant a keleti manzárba, és meglátta, hogy En álomba sírta magát, meg is lepődött, úgy ellágyult a szíve. Szegény kis jószák! suttogta, még kisimított egy hajtincset a kislány könnyáztatta arcából. Aztán lehajolt és megcsókolta a párnán fekvő kipírult arcocskát.